А коли б хтось питався, чому саме так називається ця картина? Де ж улюблена муха і хіба це не павук?, Карсон би пояснював. Авжеж, це павук, а муха всередині, бо він її з'їв. Я тицьнув пальцем у павука після обов'язкового рукостискання і спитав О, друже, то цей симпатичний павучок я? Це було жартівливе запитання. Дружина перснула. Смішно їй ти, ба? Костя дивився мені в очі хижу примружившись і вичавлював із себе. Ні, але чому ти так подумав? Так, нічого. Щось навіяло, збрехав я. Усі в трьох. Вона в білому. Ніжне, наче весняний нарцис. Я в костюмі кольору беж та краваці, що коштували, як уживаний Форд. І він, за дивним збігом обставин, теж у білому. Чудово розуміли, що оце зараз відбувається між нами. «Не подобається», – сказав Костя, удаючи жаль. «Та що ти?» – сказала дружина, яка зайнялася застібуванням Гудзика на його сорочці. «Та що ти?» Відлунив я, цілуючи її неслухняні схолодні ліпальці, пальці, яким усе ніяк не вдавалося впоратися з Гудзиком. А тепер уже вона йому назастібується, і він їй наростібується. <сух> Суки. <сух> Суки, якось замріяно сказав я. Е, відгукнувся Сергій. Виявляється, весь цей час, час мого перебування на весіллі, він сидів поруч і доганявся принесеним вином. «У мене є одна мрія», – сказав я. «О, друже, то ти став скромнягою?» – посміхнувся Сергій. «Усього лише одна мрія?» «Ага, точно, скромнягою». Мені було гидко на нього дивитися. Ну чому він не вшивається? Він уж геть висмоктав. У мене вдома немає ніякого петва, я вирішив прояснити перспективи. Давай вип'ємо кави. Я помітив, що він вліз у мої капці. Ненавиджу, коли хтось лізе в мої мешти. От козел. – думав я. – Буде тобі кава. І пішов її варити. – У вас що, ніхто не прибирає на кухні? – раптом почув я. Він стояв за моєю спиною. Отже, за моєю спиною була солодка пика, вправний член та колишній друг Сергій, що нажлуктився португальським вином. Ти шукаєш роботу? відповів я запитанням, він захихотів. Ха, дуже смішно. Ага. Це я шукав роботу. Але про це не варто було навіть згадувати в його товаристві. Ну, ото яка ж вона твоя мрія? Я мовчки на нього дивився. Ну, мрія, ти ж казав про мрію. Він думає, що я його не чую. Втрата родини та роботи не тягне за собою втрату слуху. Не верещи. Та я ж наче не верещу, він знову посміхався. Кожна його посмішка відгукувалася в мені отруйною слиною. А мрія дуже проста, чувак. Віднайти того психолога, котрий радить на шпальтах модних журналів, як поводитися по дружжю, а потім трахнути його лижною палицею разів п'ять. А знайти його дуже просто, через редакцію. Тобі, до речі, не спадало на думку, що якщо поведінка твоя не бездоганна, то тебе так просто знайти. Знайти і трахнути лижною палицею разів п'ять. Спадало тобі таке на думку? Я не помітив, як підвищив голос. Він худко забрався геть. Я більше його не бачив. І знаєте що? Я зовсім за ним не сумую. Бай! Утім, він, мій колишній друг, послугував мені штовхачкою. Того ж дня я встав із ліжка, вдягнувся, пішов до банку і подивився на залишок на своєму рахунку. Ну, дещо там було. Я зняв гроші і пішов до агенції нерухомості, де працювала моя колишня однокурсниця Леся. Вона не знала про мої родинні позови та робочі злитні, тому люб'язно зголосилася мені допомогти. А чого так терміново? Коханку треба оселити, відповів я. Шикарно. Леся виглядала дуже по-діловому і, як я встиг помітити, відразу брала вола за роги. Ні, як. Знаєш, вона абияка коханка. Леся здивовано підняла брови. Тю, теж мені проблема. То знайди собі іншу. От пішли жінки. Ну, власне кажучи, я давно з ними не спілкувався. Остання молода жінка, з якою я спілкувався, якщо таке взагалі можна вважати спілкування, була Східна Діва, і спогади про неї на даний момент світлими не назвеш. Але я не міг припустити, що в жінок зникло почуття солідарності. Леся знає, що я одружений. Навіть бачила мою дружину. І що? Їй зовсім її не шкода? Вона не обурюється тим, що я оселяю коханок? Слухай, питаю її